Мені тут недалеко, та й подихати хотіла дорогою після прокуреного кафе. Така задуха у залі, я співати не могла. Проте співала гарно, сказав німець, підводячи Люцію до машини. А для прогулянок зараз запізно, комендантська година. Люція поправила на руці пов'язку, яку носили тільки працівники німецьких установ. Фолькдойче Гіллер таки багато зробив для неї. Есесівець помітив її жест. Все одно краще поїхати, посміхнувся, відчиняючи дверцята машини. Сідайте. До речі, мене звуть Курт Раух. У вас не зовсім слов'янське ім'я, сказав, умовщуючись за кермом. У кожному разі не російське і не українське. Ви не католичка, не полька? Ні, промимрила Люція. Це я, запинаючись, додала. «Сама себе так назвала!» «Ой, як їй не хотілося зізнаватися!» «А за документами я Люда, Людмила!» Раух кивнув. Машина плавно рушила з місця. «А у вас, у Дойчленд, буває таке ім'я?» – спитала осмілівши Люція. «Це ім'я Романське, в Італії найбільше, але трапляється рідко і у нас на півдні». «Хто ваші батьки?» – питав Раух, ведучи машину вгору – темною Великою Васильківською. Службовці у маленькому містечку, вчителі. До Києва я приїхала вчитися в музичній школі. Зараз я втратила з ними зв'язок. Нічого про них не знаю і хвилююся. Втекли від нового порядку? Строго спитав Гауптштурмфюрер. Вони що, комуністи чи євреї? Ні-ні, злякалася Люція. Які комуністи? Які євреї, помилий Господь? Вона, мимоволі, підняла руку, щоб перехреститися, але на сидінні було тіснувато, і рука, тиснувшись у плече, опустилася. «Ми православні, з діда-прадіда. Просто живуть на Донбасі. Ваші?» – вона хотіла сказати «наші», але не наважилася, що не визволили їх з-під більшовицького гніту. «Не сумуйте, Люція», – заспокоїв Раух. «Скоро вся Росія буде вільна, і ви зустрінетесь з батьками». До речі, звідки ви добре так знаєте німецьку? Батько викладав її у школі, і я полюбила цю чудову мову. О, задоволено відгукнувся Гауптштурмфюрер, відразу видно, що ви не належите до тієї упослідженої юрби, яку у вас називали народом. Енергійним півком Люція підтвердила комплімент німця. Де ви живете? Аж тепер спитав Раух. Люція розглянулася. Здається, вони піднімаються з Хрещатика на Володимирську. «На Кудрявську, на розі з Гоголівською. Зараз прямо їхати». «Я знаю, як їхати», – обірвав її гауптштурмфюрер. Але виїхавши на Володимирську, раптом повернув праворуч. «Ні, не туди, ви не знаєте», – торкнула дівчина його за рукав. «Я все знаю», – суворо повторив офіцер. «І не треба, люба Люція, хапати мене за руки, так можна потрапити в аварію». Люція знову злякалася. «Куди ж її везуть?» Вони під'їжджали до великого темного будинку, що був вонів у темрявій вулиці, і дівчина завмерла від страху. Але ось, не зупиняючись, вони проминули страшний будинок. У Люції відлягло від серця, а обштурмфюрер вез її не до своєї темниці – в гестапо, а кудись далі. Зрештою вона згодна на все, тільки щоб не у той страшний будинок, який кияни, наче чумний, обходили стороною. Десь за півгодини машина зупинилася перед гаранчастою металевою брамою. Раух вийшов, відчинив браму, потім заїхали у двір. Гауптштурмфюрер гречно допоміг Люції вилізти з автомобіля. Поки що нічого страшного не відбувалося. Підсвічуючи ліхтариком, офіцер відчинив квартиру і, тримаючи люцію за руку, завів у велику темну кімнату. Поки морочився зі шторами, навпомацки опускаючи їх, дівчина стояла серед кімнати, ще не відаючи своєї долі, але вже заспокоюючись, якось інстинктивно відчуваючи, що гаут штурм фюрер прихильний до неї. Світло, несподівано спелахнувши, болісно штриркнуло в очі. Воно голкувато відзеркалилось на кришталевих вазах, полірованих меблях, скляних дверях. Люція на мить заплющилась, а відкривши очі побачила, що Раух порпується у холодильнику, який стояв тут-таки біля дверей, виймає пляшку шампанського і ставить на стіл коробку цукерок. Стояла серед кімнати, забувши роздягтися, і господареві довелося нагадати, що пальто треба повісити у коридорі. Вони пили з великих кришталевих фужерів, і есесівець трохи розбалакався. Люція здивувалася, скільки вона знала, скільки чула про цих німців, одягнених у чорні мундири, які за панібрата із смертю, від яких усі намагаються триматися подалі. Вона думала, що вони не можуть поводитися, як звичайні люди, розмовляти на житейські теми. Раух нічого не говорив про велич німецького народу, про перемоги армії. Розповідав про місто свого дитинства, улюблений Ашафенбург, який лежить серед зелених горбів на березі Величного Рейну, про Гамбург, одне з найкращих міст світу, де він жив перед війною. Їй подумалося, що, може, Гауптштурмфюрерові схотілося у домашній обстановці забути на якусь хвильку, про свою службу, криваві розправи. Адже спочатку, коли стежила за ним у кафе, вражав похмурим поглядом, усім своїм виглядом створюючи навколо себе тяжку атмосферу. Якщо так, вона за любки допоможе йому розслабитися, відпочити з нею. І Люція подарувала йому свою ласкаву медову посмішку. Її раптом охопила ейфорія, яка буває тим дужчою, чим більшою здавалася небезпека, що минула, чим сильнішим був страх, який пропав. Гауптштурмфюрер здався їй простим, дуже милим, а коли скинув свій чорний мундир і залишився у сорочці, подумки мало не назвали його «парубком». Одне слово здавався чудовою людиною, і за те, що своєю добозичливою поведінкою звільнив її від залізних лищат страху, ладна була розцілувати його. Їй не заважало, що вона не все розуміла з його розповіді, часом лише окремі слова, окремі фрази, бо говорив на якомусь незнайомому їй діалекті. Але хоч би що він промовляв, їй подобалось. І не помітила, як на столі, крім шампанського, з'явився коньяк. Як сп'яніла, як почала називати гауб штурмфюрера куртом, а він те слухав і не заперечував. Ну, тепер співай, раптом наказав він. Вона не відразу зрозуміла, якої пісні він хоче. Співай, раптом розлютився він, і в Люції мороз побіг поза шкірою від цього погляду. Що співати? злякано спитала вона. Не знаєш? погляд курта став колючим. «А цю пісню ти знаєш?» Він підхопився з крісла, похитуючись підійшов до піаніно, що стояло під стінкою. Відкинув кришку, і дівчина зацепеніла. Фюрер грав інтернаціонал. «Пане Раух, пане Раух, що ви робите?» – тільки й могла скрикнути вона. «Співай, гринув німець, співай! Ви всі це знаєте, усі співаєте. Я не люблю брехні!» Перелякана на смерть Люція, ледве розтулила рота і хрипко почала «Повстаньте гнані голодні!» «Голосніше!» – наказав гестаповець, педалюючи піаніно. Мало не зумлівши, Люція пустила півня. Голос не слухався її. «У вас усіх треба стріляти!» – вигукнув Раух. Люцію охопила байдужість. Отже, все було оманою і розмова про дитинство, про улюблену батьківщину, і посмішка, і шампанське. Хто він такий, цей гестапівець? Такий, як усі? Чому не боїться грати інтернаціонал на всю вулицю? Переодягнений підпільник – неможливо. Підпільник не викривав би себе так? Ні, це звичайнісінька гестапівська провокація. Ач які погляди кидав на неї від піаніно, перевіряв її реакцію. Так само раптово, як почав, Раух покинув грати. Люція теж обірвала пісню на півслові. «Мала на спитав похмуро гауптштурмфюрер, повертаючись до столу і наливаючи собі і їй коньяку. Люції здалося, що на обличчі Рауха Миттю промайнула мефістофельська посмішка. До німця, здавалося, знову повертався благодушний настрій. «Не будемо більше займатися політикою», – додав він. «Втомився я від неї». Незабаром Раух зовсім сп'янів. Руки його стали непевні, голос захрип, і він уже дивився на неї не тим чіпким поглядом, який жахав її, а тупо поглядав то на неї, то навколо себе, не мов чогось остерігався у своїй хаті. Люція опустилася на диван. Плат'ячко на ній задерлося, але вона залюбки фізувалася перед Куртом своїми округлими колінами. Гаупштурнфюрер важко виліз із крісла і сів поруч. Якусь хвилину він наморщивши лоба, мовчки дивився перед собою у простір. Ніби щось пригадував. Потім перевів погляд на Люцію, повзнув ним по колінах, по обличчю, немов не впізнавав її. У неї защеміло серце, але вона й далі намагалася затримати на своєму лиці звабливу жіночу посмішку. Раптом Курт уткнувся головою її у груди і грубо повалив на спину, рвучи на дівчині одяг. Люція не могла осягнути його звірячого натиску, адже вона не збиралася пручатися, могла спокійно роздягтися. Він крізь відчинені двері видно спальню, високе ліжко, і вона у думці вже сподівалася залізти на нього. Тепер він дер на ній спідницю, щось бурмотів, вона як могла допомагала йому стягти її з себе і вже злилася на його дурну грубість. «Курте, курте!» вищала вона. Але Гауптштурмфюрер нічого не чув. Та ось незмінна посмішка дуще засвітилася на її лиці. У неї було лагідне, ласкаве, жадібне тіло. І Люція відчула себе на мить господинею грізного Гауптштурмфюрера. Одночасно з вивченням записних книжок убитої Людмили Гальчинської співак і Андрійко допитували її племінниць. Бо і справді, хто краще за ним знає спосіб життя тітки, коло її знайомих, інтереси? При першій розмові радник юстиції і капітан вирішили допитати жінок окремо. Співак узяв на себе Оксану Гачинську, яка з першого погляду здалася йому особою твердого характеру, гонористою, певною у собі. Капітанові дісталася невисока, тиха, кругловида Олександра Хоменкова, з фарбованою хімічною зачіскою, що пишною кроною увінчувала її голову. Зараз вона тихо сиділа перед Андрійком в його невеличкому кабінеті, настрахана не так допитом, як червоно-білим рубцем через усю щуку капітана, заробленим ним ще в дитинстві, і який не раз допомагав справі, представляючи співбесідникові сищика жорстокою і безжальною людиною. Відповідаючи на запитання, жінка не зводила очей з того жахливого шраму, і Андрійко зрозумів, що розмова не буде для нього тяжкою. «Розкажіть все, що знаєте про вашу тітку», – попросив капітан. Олександра Іванівна розповідала хаотично, перестрибуючи з одного на друге, несподівано щось згадуючи і повертаючись назад. Вона не ахкала і не охкала, про смерть тітки згадувала спокійно. Моби розуміючи, що не вічно живе людина, а її тітка по матері Людмила Гальчинська була вже підстаркувати. І що вдієш, така доля людська – народитися і померти. Мати Олександри Таїсія Гальчинська-Хоменкова померла набагато молодшою, ледве досягнувши пенсійного віку. Капітан поки що не сказав, що Людмила Гальчинська не просто померла раптово, а була убита. І у Олександри Іванівни з її повного округлого лиця не зникав вираз невисловленого здивування. Чого це її викликали до міліції? І так докладно розпитують про померлу тітку. Проте крізь здивування пробивався у глибоко посаджених очах жінки якийсь острах. Це зацікавило капітана. Чого боїться ця Хоменкова? Адже поки що не знає, що розслідується убивство». Розмова точилася мляво. Андрій коретельно записував у протокол усі відомості про генеалогічне дерево Людмили Гальчинської. Про усіх живих її близьких або далеких родичів, про знайомих, що їх знала або чула про них Хоменкова. Їх виявилося дуже багато, самих тільки родичів у Києві та по всій країні кілька десятків, а знайомих – сотні, серед яких Олександра Іванівна назвала і відомих акторів, режисера із студії художніх фільмів, композитора і людей, знаних тільки по імені, якісь ці Андрії, Богдани, Семени, Юрки. Капітан слухавичі Хоменкову внутрішньо жахався. Скільки чекало на них роботи, скільки пошуків, розмов, зустрічей із названими і ще не названими людьми поки вони із співаком вийдуть таки на вбивцю. Він звернув увагу, що серед знайомих Людмили Гальчинської Оксана Іванівна не назвала жодної жінки. Вона що, дружила лише з чоловіками? Здається, була в неї і подруга, сказала Хоменкова, але я її бачила лише один раз, навіть імені не пам'ятаю. Чи то Галя, чи, може, Ганна, не скажу. Допитуючи Олександру Хоменкову, капітан Андрійко відчував, що йому щось заважає. Нарешті збагнув. Каштанова зачіска цієї жінки. Київські перукарі за допомогою усякої хімії навчилися робити своїх клієнток схожими одна на одну, мов близнята. Ті самі фарби, стандартні смаки перукарів, які виховували схожі смаки у своїх клієнток. Іра, Дружина капітана лежала в лікарні, готуючись до операції на шлунку. І природно, що серце капітана час від часу від самої думки про дружину тривожно стискалося. Андрійкова Іра прикрашала свою голову такими самими пишними рудими кучерями, І коли Хоменкова нахиляла голову, обдумуючи відповіді, і виставляючи перед очі капітана усе своє руде полум'я, Йому мимоволі уявлялася лікарняна палата. Ліжко, на якому під білим простирадлом, освітлюючи всю палату рудим вогнем, поблідла і злякана лежить його Іра. «Начепила б шапку», – буркотливо думав він про допитувану. «Адже жінкам дозволяється у приміщенні не знімати головного убору». Набісала вона скинула. «Ваша тітка мала якісь заощадження?» – тим часом питав капітан. «Так, мала. Можна сказати, була багатенькою». «Добре заробляла замолоду? Чи спадщина?» «Не знаю», – відповіла жінка. «Як так? І не здогадуєтесь?» «Не цікавилася. Не люблю рахувати у чужій кишені». «Ну, не зовсім у чужій. За нижньою, ваша тітка, здається, не була, дітей не народила. Скажіть, крім вас і вашої двоюрідної сестри, Хто міг би претендувати на спадщину? Не знаю, але навряд чи хтось іще. Ми з Оксаною найближчі. Крім того, вона писала заповіти. На вас? По-різному. Тобто як? Вона їх часто переписувала. То на Оксану, то на мене. Чому? А який геть її штрикне. Образиться бувало на когось із нас і каже, «Ти мене не любиш, помру, нічого не одержиш». Усе буде не тобі. Ви її доглядали? Великого догляду вона не вимагала. Цюком могла себе обслужити. До неї ходили масажисти. Щоранку робили їй масаж. Вона дуже любила своє тіло. Страшенно не хотіла товстіти. Але руки робили своє. І до того ж їла вона багато. Любила делікатеси, вино. Де ж вона брала ці делікатеси? Здається, оця подруга їй приносила, а у тієї була знайома буфетниця у якомусь спецбуфеті, чи у Раді Міністрів, чи в ЦК. У чому ж виявлялося ваше піклування? Найбільше в окремих дорученнях. Посилала у кремниці, на ринок, м'ясо з кремниці вона не їла, тільки з Бесарабки. Любила молоду телятину, купувала їй постійно у грузинів мандарини, курагу, горіхи. Вона не хотіла покидати хату, рідко коли виходила з дому, може тому й гладшла. От ми з Оксаною і бігали. Хоч і в своїй сім'ї справ по горло, та все ж рідна тітка, самотня. Чим же ви могли їй не догодити? А хто її зна, усього не передбачиш. На неї раптом чомусь як найде, бувало немов здуріє. Ви давно бачили її? Тижні за два. У мене діти грипували. Не могла відірватися, та вона й не крикала, боялася, що принесу їй грип. От як прийшла тоді, вона й накинулася на мене. Прийшла незвана, не любила вона цього. Казала, треба, покличу. Іншим разом забіжиш по дорозі, я там часто на стінному ринку буваю, спущусь до неї, стукаю, не відчиняє, а знаю, що дома сидить і не відгукуються. Чим старіша людина, тим більше дивацтв у неї. Та я за це не ображаюсь. Може, думаю, спить, а може настрій такий. Вона бувала у таку хандру впадала, що нікого бачити не хотіла. У вас є телефон вдома? Так, і у мене, і у Оксани. Як їй щось треба дзвонила. Я того разу забігла провідати, а вона надулася, як індик. А потім дивлюсь, бруду кругом пилюки, узяла в руки ганчірку, почала випирати шафу, відхилила дверцята, і тут вона як накинеться на мене, мов збожеволіла. Я тебе просила, кинь ганчірку, нема чого мені благодійність показувати, то місяцями не ходиш, а то в очі тичість, що пилюка зібралася. У мене опустилися руки, а вона не вгаває. Удалеш, ніби дбаєш за свою тітоньку, любиш, знаю твою любов, тільки й дивишся, видивляєшся, що у тітки погано лежить. Я дуже образилася, кинула ганчірку додолу, Теж розкричалася на неї, тепер шкодую. Хоменкова гірко зітхнула. Але ж так стало прикро, ви розумієте? Розумію, кивнув капітан. Та повернемось до наших баранів. Приказку цю він підхопив у колишнього свого начальника, полковника Коваля. Значить, думаєте, нічого вам не залишило? Не знаю, підібгала губи жінка. Тепер уже стане ясно, кому що... Вона знову опустила голову, показуючи капітанові свої каштанові кучері, і він відхилився зі сільцем, наскільки дозволяла стіна його невеликого кабінету. Виходить, ваша тітка, Людмила Гальчинська, не дуже сердечно ставилася до вас, більше любила Оксану Павлівну, чи не так? Важко сказати. Моя мати була її сестрою, а батько Оксани Павло Йосипович, братом. Однакова рідня. Просто Оксана краще вміла з нею ладити, завжди підтакувала. Бували випадки, коли тітка, земля їй пухом, і на Оксану гнівилася. Тоді переписувала заповіт на мене. Вважала, що цим тримає нас обох у руках. Допит ставав для Андрійка цікавим. Хоменкова розв'язала язик, здається, вже звикла до страхаючого шраму капітана, і той сподівався вивудити у неї якісь важливі деталі, з життя убитої Гальчинської, що допоможуть вийти на слід. Бо досі вони з Петром Яковичем співаком практично нічого не мали. Допитувати племінниць Гальчинської, як підозрюваних, поки що не могли, і тому блукали зі своїми запитаннями, немов у глухому лісі. Протоколи і радника юстиції, і капітана, як потім виявилося, були дуже схожі, майже однакові. І відрізнялися один від одного лише відповідями сестер, в яких відбивалися різні характери жінок і неоднакове ставлення до тітки. Раптом із-за тонкої фанерної перегородки, імітованої під справжню стінку, що колись розділила один великий кабінет на два маленьких, долетів жіночий крик. Андрійко прислухався. «Яке ви маєте право мене підозрювати?» – ввалала жінка. «Так, книжка у мене» але мені сама тітка дала її перед смертю, бо заповідь на мене – це наша сімейна справа, і нічого вам втручатися». Голосу співака не було чути зовсім, хоч Андрійко знав, що радник юстиції не мовчить. Співак був людиною інтелігентною і ніколи не підвищував голосу, навіть коли розмовляв з найбуйнішим злочинцем. Чим більше лютував підслідний, тим тихіше звертався до нього Петро Якович – і це впливало. Співок робив усе для того, щоб показати при допиті свою безсторонність і неупередженість. В цьому йому добре допомагала своєрідна манера триматися, мовби доброзичливий і м'який співбесідник. Андрійко зрадів почутому. Природно, що у сусідньому кабінеті мова йшла про ту ощадну книжку Гальчинської, яку він так безрезультатно шукав у квартирі загиблої. Про яку іншу книжку кричала б молодша Гальчинська? Водночас він подумав, що співок уже сказав, що смерть тітки сталася не від природних причин, що це вбивство. В цю хвилину двері кабінету Андрійка відчинилися і, пропускаючи поперед себе, розпашілу із збитою на голові набакир норковою шапочкою, про яку від хвилювання господиня забула. На порозі постав довгов'язий радник юстиції. Остапе Володимировичу звернувся до капітана співак, примощуючись на вільний стілець. Ви турбувалися, де поділися з квартири Гальчинської, ощадна книжка. Так от, будь ласка, вона в Оксани Павлівни. Сідайте, будь ласка, звернувся слідчий до неї, показуючи на вільний стілець. Ми тут усі разом, так би мовити гуртовом, закінчимо нашу розмову. Повторіть, Оксана Павлівна, як книжка до вас потрапила? Дуже просто, буркнула Гальчинська. Я вже сказала, тітка дала. А чого б це вона вам раптом давала свою книжку? Бо написала заповіт на мене. І вона наперед здогадувалася, що за два тижні помре, і боялася, що ви не знайдете у хаті книжки? За заповітом ви все одно через півроку ввійшли б у права спадкоємиці. І одержали б. М'яким, тихим, якимсь співчутливим голосом, немов дивуючись з такого нерозсудливого вчинку старої Гальчинської, говорив співок. Як вона могла здогадуватися, що помре? Просто вдала. Невже знала, що за два тижні її вб'ють? У кімнаті зависла тяжка тиша. Як це вб'ють? Отямилася Оксана Гальчинська. «Як це вб'ють!» – повторила вона механічно, ще не до кінця усмисливши новину. «А так, – підтвердив Андрійко, – ваша тітка померла не своєю смертю. Її було вбито». «Уй!» – тільки й змогла крикнути Хоменкова, у якої очі стали круглі, як гудзики, і вона затулила обличчя руками. «За даними судмедекспертизи, череп розкроєно ударами молотка», – уточнив співок. І, почекавши хвилину, даючи час жінкам опам'ятатися, спитав, звертаючись до обох сестер, «Що ви з цього приводу скажете? Хто це міг вчинити? Як, на вашу думку?» Жінки переглянулися, але їм мов заціпило. У кабінеті ще якийсь час запала мовчанка. Обличчя Оксани Павлівни вкрилося бурими плямами. «Так ви нас підозрюєте з Шурою?» «Що ми, вбивці?» – з очей Гальчинської бризнули сльози. «Що ми, свою рідну, ріднесеньку, Боже мій, Боже, таки подумати? Сувісті у вас немає, Бога в душі!» – накинулася вона на співака. Той ледве витримав цей натиск. «Вас не підозрюємо, а просимо допомогти знайти вбивцю. Розумію, що відразу вам нічого на думку не спаде, але подумайте, поміркуйте, хто це міг вчинити». Якийсь незнайомий, сусід, чи ще хтось. Переберіть у пам'яті всіх, хто так чи інакше був зв'язаний з вашою покійною тіткою. Без допомоги нам буде важко знайти злочинця». Випроводивши заплаканих жінок, співок повернувся до Андрійка і сказав, «Робимо зараз обшук на квартирах в обох, негайно. Там, очевидно, є речі убитої. Наприклад, «Ми не бачили зимового хутра у загиблої, а сусідка сказала, що покійна носила дорогі шуби. Де вони поділися? Зима і жодного теплого пальта чи шуби?» «Чортів Кучеренко!» – розізлився капітан. «З засраною мітлою гнати його з міліції. Додумався залишити їх у квартирі. Не опечатав. І вони вивісли усе, що хотіли». Тепер, згадавши про прорахунок лейтенанта Кучеренка, Капітан зрозумів страх, що гнездився в очах Олександри Хоменкової. Ще не знаючи, що тітка померла не в своєю смертю, вона боялася, що міліція викриє їхню з Оксаною крадіжку. Але не це викликало у капітана таку лють і круті епітети. Непокоївся, як там у лікарні його Іра. Збирався після допиту племінниць Гальчинської гайнути до неї. А тут доведеться їхати на обшук. Якусь мить він навіть хотів попросити співака обійтися без нього, але стримався. Служба є службою. А на службі капітан Андрій шанувався, хоч вважав її вкрай неспокійною і невдячною. — В тому числі ще одну книжку, — тим часом говорив далі співак, — а ви шукали, шукали, мало не підлогу підняли. Не втримавшись, посміхнувся він. «Я зараз дзвоню прокурору, хай виписують постанови на обшук. А ви збирайте свою команду і викликайте машину», – додав, піднімаючи трубку телефону. «Удари молотком зроблені сильною, очевидно, чоловічою рукою», – як свідчить експертиза, – підкреслив Андрійко. «У кожної з них є чоловік. Треба із ними ближче познайомитися». «Це була можлива версія», – погодився слідчий. Чужу людину, обережна Людмила Гальчинська, у хату не пустила б. Антон Адамадзе лежав у горілиць серед дня на тапчані у своїй неопалюваній кімнаті. Це житло надибав він у покинутому напівобгорілому будинку. Адамадзе привів до ладу облюбовану кімнату, що мала окремий вихід, полагодив обірвану електричну проводку і, як на той вгорьований небезпечний час, у Києві вважав себе більш-менш влаштованим. Доля, яка закинула його у це похмуре, принишкле, окуповане місто, непевне у своєму завтрашньому дні, була для нього з молодих років непередбачувана, робила несподівані піруети, кидаючи його з гарячого у холодне. І ось останній вибрик долі, яка вирвала його з більш-менш благополучного життя в Канаді, перенесла через океан, віпхнула добровольцем до німецької окупаційної армії, потім вивергла з неї і нарешті посадовила за піаніно у київському кафе «Едельвейс» якогось фолькдойча Гіллера. Він мирився з цими несподіванками свого життя, бо мав велику надихаючу мету, заради якої, ризикуючи головою, добровільно встряв у бійку, між більшовиками і фашистами. У далекій Канаді йому здалося, що доля дала йому шанс розбагатіти. І він зрадів нагоді досягти своєї голубої мрії. Але поки що мусив мешкати у цій не дуже пристосованій для нормального життя напівлегальній квартирі. Але й до цього будинку вже добиралася по-німецьку методична рука властей. Уже заходив дід-двірник. І казав, що треба взяти дозвіл в районній управі для заселення і користування електрикою. Але Адамадзе показав посвідчення, що зберіг, коли його увільнили з німецької служби. А головне, двірник побачив у хаті німецький мундир з нашивкою на рукаві. Три жовті кінські голови на синьому полі – ознака військової залізничної варти. І повіривши, пішов, шилом патоки вхопивши. Проте, чи надовго, Антону Вінодаровичу багато що згадувалося, коли він обмірковував свої плани. Ось поплив перед очима легенький рожевий туман, викуплилося з нього миле обличчя, струнка дівоча постать. Він давно забув справжні риси того дівочого лиця, за багато років наново намалював його у своїй уяві, зліпив з усього прекрасного, що зустрів потім на своїй дорозі життя. В уяві милі риси дівчини не збереглися Але крім пам'яті очей Жила в ньому, як у кожної людини І пам'ять колись закоханого серця Час від часу і у тяжкі дні боїв з червоними І у далеких мандрах на чужині Наче у вісні хлюпала в серце тепла хвиля І раптом згадувався Харків його юності Рідні площі, вулиці, сквери Затінені алеї, таємні поцілунки, клава, світла мережена хмарка, легка й прозора. Вперше вони побачили одне одного на відправі у Благовіщенській церкві. Тільки схрестили погляди, але й цього було досить. Він – ставний чорнявий юнкер, у якого вже пробувалися вуса, з відмінним військовим вишколом і гордовитим горбкуватим носом, з чорними вогнистими очима юний грузинський князь Антон Адамадзе, і вона, білява гімназистенька, дочка місцевого багатія банкіра Апостолова, якому мов Цербер, охороняла гувернантка. Вони незабаром познайомилися і стали таємно зустрічатися. Поцілунки у тінистих алеях, зустрічі за допомогою гувернантки Єфросинії Іванівни, і ось він нарешті у величному будинку банку, де голова правління Павло Амвросійович Апостолов жив із сім'єю. Цей будинок був наглухо зачинений для усіх, крім поважних людей, клієнтів банку. Закоханий юнкер проходив повз нього, мов про святиню. Але не з поваги і священного трепету перед золотим телям. Інший скарб ховали його муровані стіни – від молодого князя Його Клавуню Зрештою Клава добилася Що батьки запросили Антона Адамадзе На обід Для закоханого юнкера Який ще тільки чекав офіцерського чину Це був не обід А пишна урочистість Адамадзе пригадує цю подію Як щось таке сліпуче Осяйне В якому не було місця Для банального споживання їжі він тільки пам'ятав високі стелі, важкі гардини, кришталевий блиск посуду під велетенською люстрою, битліч позолоченого срібла на столі, масивну постать самого апостолова, який розпитував юнкера, чи справді він князь, де у його батьків маєтність, і рожеву хмарку посеред усієї цієї пишноти, свою клаву. Революція, біла армія – Офіцерські погони на плечах, бої, відступ, наступ і знову відступ, за яким уже Крим, море, прірва, останній рубіж Врангелівської армії. Несповедийні шляхи господні. Через багато років він зустрів у канадському місті Вініпезі земляка з Харківщини Андрія Гущака. Той мав крамницю і найняв адамат завозити товар. Незабаром хазяйна спіткала біда. Разом з дружиною потрапив у автомобільну аварію. Коли Гущак опинився в лікарні і прогорів із своєю комерцією, Адамадзе не відхрестився від нього. Відвідував його у лікарні, піклувався і після того, як Гущак одужав, допоміг колишньому господареві відкрити нову крамничку на новичку спадщини, що дісталася тому від загиблої дружини. Так двоє совмітників заприятелювали. Одного разу у гарному настрої гущак повідав Адамадзе про свою мрію. Він розповів, як далеко за океаном на Харківщині гуляв по селах із своїм загоном і вивіз із столиці та закопав великі цінності місцевого банку, щоб не конфіскували більшовики. Забрати їх перед втечею з України він не встиг, і вони й досі лежать там. А місце це знає тільки він. Зійснивши разом з банкіром апостолом цю операцію, сам нарів чекістів на свій загін, який гуляв на хуторі. Ті порубали козаків до ноги. Що сталося після з Апостоловим, невідомо, але ще коли закопували його добро у землю, Банкір уже був не при собі. Тепер вищак подумував, а що як згодом, коли за строком давності буде прощений, та й податися на батьківщину за тим скарбом. Адже вони за постоловим зробили дві схованки, як не одну, то другу знайде. Зрештою поверне скарб Совєтам за повну амністію, але й собі трохи залишить. Антоне де багато не треба було, щоб усе згадати, і свою юнкерську юність у Харкові, і клаву, і свої надії, зруйновані нестримною бурою громадянської війни. Він не признався приятливі, що знав апостолова, женихався до його доньки, що вважає себе й досі її нареченим і тому законним спадкоємцем, якщо нікого з апостолових не залишилося в живих. Зачепила, що гущак бере собі право претендувати на його, Антона Адамадзе, спадщину. Склавши свій план повернення на Україну, колишній князь тривалий час усіляко підкреслював дружні почуття до гущака, свою щирість, намагаючись слушної хвилини випитати у приятеля назву хутора, біля якого у Ярку закопане коштовне каміння і золото. Проте гущак, навіть сп'янівши, не вимовляв тієї заповітної назви. Зараз, лежачи на тапчині, угрівшись під шинеллю, Адамадзе згадував, як безрезультатно добивався від приятеля, де закопано скарби банка Апостолова. І міркував, наскільки це ускладнило його плани. «Андрію, а де ти заховав алмази банкіра?» Ніби між іншим запитував він сп'янілого гущака. Ет, відповідав на те приятель, ледве повертаючи язика. Але ж цікаво. Де ти примудрився сховати? не вгавав підпоручик. Ет. змахло в рукою кудись убів гущак, ніби відганяв від себе примару. То певно ти збрехав, придумав собі пригоду, хитрував адамадзе. Ет. Якщо й було, то давно пропало, знущався князь. Більшовики давно викопали. При цих словах Гущак ніби тверезішов, розплющував широко одне око, але по паузі знов змахував рукою і хилив до столу голову. Ет, базіколоти, та й годі, не витримував адамадзе і полишав спроби щось більше вивідати, ніж колись розповів приятель. А Гущак іще довго, уже без запитання Адамадзе, час від часу підіймав на приятеля хитрий погляд. І повторював «Ет!» і знову «Ет!». Так повторювалось не раз і за домашнім столом, і за окремим столиком у якій-небудь канадській корчмі, стилізованій під козацький курінь. Минав час, на світі почало розгорятися полум'я Другої світової війни. Коли Адамазе зрозумів, що рано чи пізно Гітлер кинеться на Росію, він, продавши свій грузовичок, несподівано для гущика зник з Канади. Незабаром опинився в окупованій Франції і зголосився до німецької влади. Йому повірили, і спадковий князь Антон Адамадзе, після того, як гітлерівська армія вдерлася на Україну, став командиром взводу німецької залізничної варти. Спогади Адамадзе були непослідовні – то він опинявся в окупованій німцями Франції, то повертався думками до Харкова часів громадянської війни і своїх поневірянь спочатку у Денікіна, потім у Врангеля, то до тяжкої константинопільської еміграції. Одна з картин втечі з Криму часто спливала в його пам'яті. Це був спомин про похмурий навіть для Криму листопадовий день, коли від Ялтинського причалу Відходив останній пароплав з утікачами у далекий Константинополь. Картина евакуації, точніше ганебної втечі після програної війни, привиджувалася під поручику Адамадзе завжди як страшний сон. Пароплав був перевантажений, коні, гармати, ящики з боєприпасами, чемодани, баули, вузли, купою накидані серед палуби. Серед офіцерських та солдатських шинелей маячили жінки у боа, хутрових шубах, палантинах, перелякані негаціанти, промисловці, господарі покинутих маєтків, священики, політики у модних, але пошарпаних пальтах і крислатих капелюхах. Цивільних шпаків пускали на пароплав в останню чергу після христолюбивого воїнства. Адамат за не міг втямити, як їх стільки набилося коли офіцерів і солдатів не усіх взяли. Пароплав несподівано тяжко загув і враз відвалив від причальної стінки. І тут Адамадзе, що стояв біля борту, побачив таке, що навіки вкарбувалося в його серці. Капітан, побоюючись, щоб перевантажений пароплав, який і так скособочився, не перекинувся, дуже тихо відходив від берега. Між кораблем і високою стінкою утворилася смуга чорної води. Водна перепона повільно ширшала, з кожною хвилиною берег віддалявся і віддалявся. І тут Адамадзе побачив, як ось цири і солдати, які не протовпилися на параплав, скидали шинелі і стрибали з молу у вже позимовому холодну воду. Вони пливли до параплава, благаючи підібрати їх. Дехто з них тримав у зубах Георгіївські хрести, здобуті кров'ю в окопах світової війни, ніби підтверджуючи цим своє право на життя. Матроси кидали їм канати, вони чіплялися за них, але більшість зривалася назад у воду. Пароплав відходив все далі і далі, все швидше і швидше, і ось уже плавом його не можна було наздогнати. Залишені на хвилях випльовували у воду ордини й хрести, і гірко ватюкалися і перед тим, як піти на дно, останнім зусиллям посилали прокляття у слід пароплаву. Підпоручик Адамадзе плакав, вперше за всю війну. Що його потягло назад на Україну? Кинуло у вир війни. Вім'я чого він вирішив ризикувати життям? Клава? Ні. Та рожева хмарка давно розстала в небі, і годилося тільки для юнкерських сентиментів. Ненависть до бішовків? У нього, колишнього підпоручика Білої армії, ця ненависть давно вивітрилася. Може тому, що князем він був безмаєтним, а потім за два десятиліття сам побував і люмпеном, і пролетарієм, і експлуатованим. І погляди його, які не встигли як слід оформитися в забезпеченій юності, у зрілому віці різко трансформувалися, і допомагати німцям завоювати Росію, яку він по-своєму любив і заокупився з червоними, не дуже хотілося. Німців він не любив. Добре розумів, що перемога Гітлера нічого особливого для рядової російської еміграції не дасть. Німці формували і спеціальні білогвардійські частини, але він відмовився в них служити називаючи про себе тих добровольців сволотою, і записався у залізничну варту. Згадуючи свої поневіряння в імміграції, він знаходив достатньо підстав, щоб мститися більшовикам. Але в нього був свій інтерес, який примусив перелетіти через океан і опинитися на окупованій Україні. Цей інтерес називався «скарб апостолова». І Адамадзе сподівався на допомогу або Клави, або самого банкіра, якщо він живий і хоч трохи зберіг глузду. В еміграції на чужині він зазнав багато лиха. Табір для російських втікачів, цивільних і військових під Константинополем був справжнім пеклом. Одним із перших концентраційних, які пізніше дбанням Сталіна і Гітлера – розповзлися чумними плямами по землі Європи і Азії від Атлантичного до Тихого океанів. Константинопольський, як належить концтабору, був оточений високим парканом з колючим дротом вгорі. Мав вартових, які не випускали людей у місто. Начальство пояснювало такий суворий режим епідемією тифу, що лютувала у таборі позбавленому будь-яких санітарних умов і лікарської допомоги. Вважалося, що в емігрантів немає потреби ходити в місто. На території була організована канатна фабрика і ще якісь ремісничі майстерні, де платили копійки і годували усякими покидьками. Легше жилося тим цивільним панкам-втікачам, що окупували останні пароплави з Криму, викликаючи обурення таких, як поручика Кадамадзе, на очах якого гинули у морських хвилях бойові офіцери і солдати російської армії. На території табору відкрилися комісійні крамниці, в яких спритні торгівці за безцінь скуповували хутра, дорогоцінні та антикварні речі, золото, срібло, хороший одяг, який зберігся у чемоданах втікачів. При цих крамницях були продуктові прилавки – де за шалені гроші можна було купити будь-які харчі. Місцеві торговці викачили цінності у російських емігрантів досить швидко. У міру того, як порожніли кишені втікачів, кремниці згортали свою діяльність, і становище таберників дедалі ставало усе тяжчим і безнадійнішим. Виїхати з табору дозволялося лише за спеціальним викликом родичів або друзів що постійно проживали в якійсь європейській країні або в Америці і гарантували емігранту прожитковий мінімум або роботу. В Антона Адамадзе не було жодних цінностей, золота, не було й родичів за кордоном. Становище склалося безнадійне і судилося йому смерть чи то з голоду, чи від туберкульозу або тифу, що чатували на свої жертви, у брудних і взимку неопалюваних бараках. Але і тут доля усміхнулася до нього. Від джутової фабрики у таборі підпоручик Адамадзе врятував полковий товариш, який знайшов родичів у Бельгії і, вирвавшись з табору, з часом надіслав звідти виклик і молодому князеві. У Бельгії Адамадзе довго поневірявся, а прочувши про Врангелівську білогвардійську організацію, яка засилала шпигунів і диверсантів у радянську Росію, охоче зголосився до неї. Після короткої підготовки Адамази з групою таких самих шибайголів, що палали ненавистю до більшовицької влади, пішов на завдання. Проте на кордоні вони потрапили у засідку, і підпоручик врятувався, дякуючи Темріві, і своїм плутким ногам. Зрозумівши безглуздість такої діяльності білогвардійців, Адамадзе почав шукати інший шлях у житті. Через деякий час він вступив до Бельгійського колоніального інженерного училища, що готувала фахівців для роботи в африканських колоніях. Навчання було безплатне, але вступник підписував контракт, що зобов'язував після закінчення відпрацювати 5 років у бельгійському Конго, при цьому частка зарплатні відраховувалася за навчання. Про Конго Антона Дамадзе згадував, як прожахливий сон. Тропічний ліс під скелястими горбами, де майже голіруч чорні раби видобували слюду. Нестерпна, виснажлива, волога спека, гнила вода, хмари отруйливих комах і особливо велетенські волохаті павуки – якими міцною сіткою затягували гілки дерев і кущів, павуки, від яких неможливо було врятуватися. Прокидаючись вранці, колишній підпоручик виявляв, що за ніч він опинився під липучою сіткою, в центрі якої висіло волохати чудисько, і протягом дня, йдучи прорубаною у джунглях стежкою, весь час наштовхувався на таку саму огидну сітку з павуками, що коливалися перед очима. Антона Дамадзе витримав лише два роки, а потім втік у збережжя океану, звідки сховавшись у трюмі пароплава, повернувся до Європи. Зрозуміло, приїхати назад до Бельгії і працювати там за фахом він не міг. Йому загрожувала в'язниця за невиконання контракту. І почалося, звичайно, для російських іммігрантів життя. бурлакування випадкові підробітки існування на межі жебрацтва Колишнього князя врятувало те, що він добре грав на піаніно та інших музичних інструментах. Придбавши гітару, він став засідником нічних матроських кабаре у Марселі. Наслухавшись байок про те, як легко робити гроші у Далекій Америці, він найнявся на судно, що пливло до Канади. Спогади не тішили Адамадзе. Життя весь час сплутувало його карти, і на нівець зводило його часом нелегкі зусилля. Вступивши в Німеччині до гітлерівської армії, він потрапив на Україну. У перші дні війни залізнична варта, в якій служив колишній підпоручик, жила більш-менш спокійно. Партизанські загони ще тільки формувалися, підривники не розгорнули своїх нападів на долівниці, у боях взвода Дамадзе участі не брав, і йому здавалося, що все буде так, як він планував. Що незабаром він опиниться у Харкові, де і знайде апостолових. Як далі буде діяти, Антон Нодарович ще не знав. Але основні пункти плану виконувалися. Від станції Карлівка, де дислокувався його взвод, до Харкова було рукою подати. Та раптом примхлива доля знову пожартувала з ним. Вночі під час обходу колії він оступився на місточку і впав на каміння з 4-метрової висоти, забив спину і ушкодив праву ногу. Німецьке начальство не виявило особливого піклування про його здоров'я, і до військового госпіталю у Харків не повезло. Тоді солдати взводу, який складався з різномасного наброду російських емігрантів та східних націоналістів, покинули свого командира у маленькій приватній лікарні, що відкрилася в приміщенні сільського медпункту. Лікар у ній виявився кваліфікованим, і Адаман започав швидко одужувати. Одужувши, він подався до Харкова. Знову перед ним знайома центральна вулиця Сумська – величний дім Апостолова, але в ньому заселилася якась німецька установа. І хоч скільки блукав побіля нього, нікого з апостолових не зустрів. Нарешті йому пощастило. На благбазі, так тепер називався жалюгідний риночок, що збирався на місці колись великого, багатющого, барвистого, стоголосого благовіщенського базару, він зустрів закутану удрантя під старковату жінку, що торгувала усяким дріб'язком і в якій він насилу упізнав колишню красуню-гувернантку Апостолових Єфросинію Іванівну. У цьому йому допоміг порцеляновий чайничок з золоченим вензелем П.А. Павло Апостолов, який Єфросинія Іванівна продавала з-під поли. Злякавшись людини у німецькій шинелі, жінка притмом схвала його, але Адамадзе вже примітив вензель, який багато років тому впав йому в око під час званого обіду. Упізнавши у чоловікові того самого юного князя, якому колись допомагала в таємних зустрічах із своєю вихованкою, і Іванівна почала скаржитися на своє знедолене життя. У довгій розмові Адамабе дізнався, що після погрубування банку все рухнуло у сім'ї апостолових. Павло Амвросійович десь зник, з хати у них бішовики забрали все. Вони з клаву ледве не померли з голоду. Потім Клаву зробив своєю коханкою міліціонер Решетняк. З часом цей Решетняк одружився на ній, пішов учитися і з хама став паном, якимось професором. Невдячна Клава, яку вона, Єфросинія, у тяжку годину рятувала як рідну, Ставши знову панією, не простягла її руки допомоги. У 1934 році Решетняки переїхали до Києва. Була чутка, що Клава знайшла батька і віддала його до психіатричної лікарні. Більше нічого про колишню любов підпоручика Єфросинія Іванівна не чула. Не могла вона, звичайно, знати, де поділися цінності банку. Отже, Харків не виправдав сподівань тепер уже колишнього командира взводу німецької залізничної варти. І вважаючи себе демобілізованим, Антон Адамадзе замислився про своє майбутнє. Зрештою, маючи документи німецького вояки, які у нього ще ніхто не відібрав, вирішив ще раз спробувати щастя. В резерві у нього ще залишався Київ де, зі слів Єфросині Іванівни, у психіатричній лікарні перебував старий апостолов. Так підпоручик Адамадзе опинився у Києві, в маленькій холодній кімнатці на вулиці Великій Васильківській. Він крутився на своєму тапчані під благенькою, підбитою вітром шинелькою і думав гірку думу, адже перелітав через океан, записувався до німецької армії, Ризикував бути вбитим зовсім не для того, щоб бренькати на піаніно ідіотські пісеньки та марші у кафе Гладкого кабана Гіллера. Тікаючи у далекі роки з білою армією з Криму, наречений гарненької гімназистички Клави Апостолової ніяк не думав, що доведеться колись повернутися. Але повернення виявилось безглуздим. Клави Апостолової у Києві теж не було. Адамадзе довідався, що вона з чоловіком евакуювалася. Щоправда підтвердилося, що батько її, старий апостолов, справді перебуває у психіатричній лікарні. Тепер треба було зуміти побачитися з ним. Час минав. Адамадзе усе дужче відчував голод. У животі бурчало. Погляд його усе частіше зупинявся на натюрморті з харчами, які він знайшов на вулиці, і повісив навпроти тапчина. Він глянув на годинник. Так, час іти у кафе. Слава Богу, що хоч тут доля не позбиткувалася з нього, і він зустрівся з тим Артуром Христофоровичем, хоч вечерю щодня має. Адамадзе